Sweet, sweet memories you gave of me You can't beat the memories you gave of me Take sweet, sweet, one fresh and tender kiss me The memories you gave of me Add one stolen night of bliss beat the memories you gave of me I One girl, one man, boy, some grief some joy sweet sweet memory you gave the you don't forget us small and me you the memories you gave in lightly with a dream the memories you gave me we all live in my to say with of wine masses made of there can't Ja, nee, daar sit ek om sommer af en dit, ek wil hom uitgespeel het <laughs> en toe sit ek om sommer af Hartelike goeie marag amal wat ingeskakel is by die vrijdag marag en die doel van hierdie program om julle in die naweek luim te kry en uh, voor te berei vir die naweek miskin nie sommer net die naweek ingene jy moet recht voel vir die naweek en dit is ons plan hierso om julle recht te laat voel vir die nawek wat voorlee. Nou ok, dit is 'n program van lekker lekker ouwies, jy weet ek het altyd gesê een paar niewe regulekies en uh, van Toeka tot nou, maar het lyk vir my, dit raak al hoe meer net van Toeka. Het is min wat ek, ek het daarom so een of twee uh, van nou uh, in vandagse program, maar het <laughs> is meestal hier so uh, tussen 50 tot uh, die 80s wat die liedjies wissel oor die algemeen. OK. Nou, ons skop sommer dadelik af. Um, dit is uh, ja, hierdie groep is moeilik om te geloo dat hulle afgeskop het as pop en rock uh, uh, groep in Foelendam. Dink jy uh, as jy as jy luister na BZN sal jy hulle ooit daar in die uh, kategorie plaas pop en rock uh, ek, uh, hulle pas net nie ok, dit is uh, in 1966 het hulle begin, nou uh, die uh, dames is Annie Schilder wie op in 1984 op haar beurt vervang geword het met die dame uh, Carola Smith ek het altyd gedink is Carola van uh, Vakari, maar nee van Vakari is iemand heel anders uh, dit is nie Carola Smit nie ok, in die band zonder naam maak een totale idraai e en spits toe op commercieele middenwerk muziek en uh, word so die best of die meest populaire groep ooit door Nederland opgeleverd ons gaan nou hulle luister hulle gaan vir ons tweel ekies doen Uh, dit is nou busy in van zonder naam. Die eerste is Walking Maria wat hulle so mooi doen en dan a Love is like a river. Geniet albei. The little you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 Let's come together, together again Just like the old boss in and stay long. They say I'm no big star and I know that it's true. Well, don't be afraid cause we are sing with you. Let's dink hier is die korona vrou mens en dit is nie die en die schilder nie, wat hier saam met BZN opgetreed en hulle het gesing eerste Walsing Maria dit was hier eers in die 80's 1986 en dan BZN weer eens en hulle het Love Weas like River, een prachtige liekie, prachtig oorgedra en uh, ja maak mens lis vir jou voete jyk en van al die eerste walsing maar lekker lekker wals muziek daar ok, Judy ek sien jy is ingeskakel en uh, jy sê, uh, wel jy sê jy is nie heeltemaal leen wat jy uh, luister nie jy luister saam met uh, ander vriende en vriendinne en natuurlijk, dit is Patrice, wat saam met jou luister, is hy nie, al is sy nie by jou nie jy luister saam, en dan uh, sy en haar man, John en ja, en Patrice is die een wat uh, ons laas week oorgesels het, wat die knievervanging gehad het, ons hoop, dit is nou al beter, en dat sy al, wel uh, nog nie voor hy druk en nie skram nie maar, uh, dat sy daarom al van punt A na B, uh, punt B kan beweeg uh, zonder pijn dis die belangrijkste ding, want die ding vatte tykje om gezond te word en dit is pijnlik, so uh, baie voorspoed en sterkte daar Patrice en uh, dan John ook en uh, Judy, dankie, laat julle saam luister jy moet vir jou klein hoentje kree, dan dankie, altyd, iemand wat sit, saam met jou sit en luister, ne ok, en Joyce Wertley sy is daar van Amerika die dorpies, surprise en hulle het a, a, a, a, a keiergas van Zuid-Afrika daar, uh, William House en, uh, hy, klink uh, uh, uh, vir my, hy klink, klink vir weer op die, op die vliegtuig, om terug te kom Zuid-Afrika toe, maar, ek glo, hy het dit geniet, en, uh, dat hy sy keira, ek sien hy, het heel wat dinge gedoen, baie besienswaardig, hier, gaan kyk, uh, hy en uh, Joyce, uh, Steve, en, uh, ja, so, maak memories, neem foto's, en, doen dinge saam, en nou dit is ongelukkig, kom sikke goed ook aan die einde, en hulle gaan hom nou vanmarrig afsien, by die lichawe, hy slaap nog, maar het is, wel, ongeveer 6 uur, 7 uur, 7 uur daar in Amerika, waar hulle nou is, uh, is net Joy wat nog wakker is, en sy sê uh, William sal net nou ook saam beginne luister. Raad, right, kom ons stap aan, en wie is nou op die draaitafel, kom ons kyk, ja, een van ons eie, man, hierdie vrou, sê ek, kategoris, het nie die, uh, hoe sal my sê, die, die mandaat, gek, of die uh, album, of medaalia gekry, wat sy werd, is nie, ne, um, en, uh, uh, ek praat natuurlijk van Claire Johnson, ok, hulle sê, ek is weg, kom ons, sit weer terug, daar, eh, uh, hy enkoud nie so lekker nie oog gats hy bly Idle. kom ons kyk kom kom kom, kom. enkoud nie daar is uh, joy, ek is nou weer terug op die licht, uh, daar by julle en ja um, so wat was ek bezig om te vertel dat uh, die uh, mango groove sy so, Claire Johnson het nie die krediet gekry wat sy waardig is nie. Sy is eindelijk, as jy mooi luister na een stem, is sy een fantastische sangeres. En, uh, maar, uh, wel, soos ek sê, sy het nie die, uh, die, die erkenning gekry vir haar uh, volle talent nie. Um, sy uh, uh, in 1984 het sy by Mango Groove aangesluit, Uh, drie van die vier stichterslede John Leiden, Andy Craigs en Bertrand Mouton was orkestmaats in een wit middelklas punkorkest en uh, genaam Pet Frog terwyl hulle studenten was aan die Universiteit van Witwatersrand. In 1984 ontmoet die drie jongmans die Kuela-musikant Big Voice Jack LaRoll in uh, die Gallo Records gebouw het is een groot plate maatschappij, en Johannesburg, Lerolse reputasie het om vooruit gegaan, hy het uh, in die uh, seens van Pet Frog, het saam geoefend, en die nieuwe groep Mango Groove het begin vorm aanneem. Ons luister na Claire Johnson, en hier is een van haar rechte, rechtige moeilikjes, ek hou baie van hier ene, en sy syng, Afrika Blue. Maar luister net na die talent en in Frankrijk is sy groot oor uh, die mense daar is mal oor Claire Johnson. Maar kom ons luister Afrika Blue van Claire Johnson. Hier kom sy. Chamele Chamele Paz, Paz, Manny sê, ek sien, hier het ons alweer geval, dankie dat julle my so vannig remind, dan kan ek om gauwe weer uh, rechtstel. Uh, ok, ek behoort nou weer right te wees daar by julle, ek weet nie, hier is weer, so bieke van weer wat opbouw, uh, elektrische, uh, elektrische weer, uh, so ek wonder of het nie dit is nie, ek uh, hoop, ek hoop, by, uh, los ons vir die rest van die program uit, ek sal maar permanent die streaming dophou en seker maak, hy, hy gaan weer Ok, nou kom ons by Italiaanse sang deel en, en, en dit is, oh, die vrouwmens is een prachtige vrouw, ek weet, uh, Hanley, daar van Kempton Park, ek sien jy is ingeskakeld en dankie dat jy my ook laat weet het, dat ons geval het, um, maar, en uh, hierdie uh, dame of hierdie groep hierdie twee wat nou saam sing nie, so ek weet jy ook baie van hulle, van al die tweede likkie wat ek nou gaan uh, speel die uh, likkie is of die twee likkies is of die mens is um, Albano en Romina Power hulle is Italiaans, Amerikaans, Pop Deal, wat uh, in 1975 gevormd is door die destijdse echtpaar Italiaanse tenor Albano Carisi en die Amerikaanse sangeres Ermina Power sy is die mooiene van die twee ok, die dokter van die Hollywood akteer Tyrone Power, die twee is in 1999 gesky en maar het in 2013 professioneel herenig Hulle bekendste internationale treffers sluit in. Natuurlijk, hierdie ene is O een van uh, Hanley's ginslinge, Felicita, uh, en dan Shazeran, uh, Toe, Saltano Toe, Sisara, uh, Sempre Sempre, en Liberta. Hulle het meer dan 22 albums opgeneem, het oor 6 dekades uh, 150 miljoen kopie verkoop het, ons gaan na hulle luister en um, die groepie uh, Albano en Romina Tau hulle geef ons twee liekies en achter en volgens en dit is Mail Kior en dan die 2 reene is uh, Laanleek speel om zonger vir jou ek weet jou van die liekie Felicita, hier kom hulle Hey, en Romina Power en die eerste sene was Maile Cure no en dan het hulle gekom met Felicitat. Nou ek sien hulle sê sommer Felicitat. Nou kyk, okay, die Chitas, julle moet mooi oplet. Jy het 'n spanletjie hierso wat jy kan gebruik vir die opening van jou games. Felicitat. Right, ons kom nou by jy weet ek hoop nie hierdie um, sein gaan elke kort kort val nie dit lyk of hy nou redelik stabiel is uh, maar ek weet daar is nou weer uh, beerd in die omtrek. so dit is seker soos die toerings uh, op pad na, na my uh, uitsending Stasi uh, ek saai van Kimberley af uit maar die uh, Stasi uh, die moederstasie Stasi sal ek sê is in Durbanville en dit is nie in Durban nie, dit is daar in Kaapstad so, daar is van die toerings tussen hier en daar wat seker elke kort kort uh, soos een afskakel dan val ek vir so 10 secondes of wat ook al tot ek om weer terugkry ons gaan luister na uh, Suid-Afrikaanse groep hulle bly nou in Texas ne uh, die Campbells hulle is een muziek uit die uh, uh, uh, broers, uh, dit bestaan uit die broers, Tony Uh, en Harry Campbell en hulle debiet album human My Mate is uh, in 2001 vrygesteld, hulle tweede album Rooi Rock Bokkie, wat a groot treffer geword het vir hulle, word in 2002 vrygesteld en bereik binnen weke treffer status. In 2010 ontvang hulle sametoekening in die uh, kategorie beste Sockies dans uh, album vir Mama Maria na 20 jaar van professionele optreders is die Campbells uh, of die uh, Campbellbroers het dan verskyf na die Verenigde Staten en hulle is thans in Dallas, in Texas ek gloe, hulle uh, doen baie goed daar so, want uh, ek meen dit is uh, muziek wereld uh, en uh, kom ons luister na uh, twee van hulle, hier is ons net een voorbeeld van hoe lekker hulle is, uh, op parties en so aan, hulle gaan vir ons twee lekker partylikies, die ene is hoendervlees, waar jy sommer lekker hoendervlees krijg, uh, sommer die op jou voorkop ook, so noem hulle, en dan uh, die Campbells, die andere ene is a burger dance, waar hulle by Kentucky en McDonald's en al die, kom ons luister, dit is die burger ou eerst die wondervlees, en dan burger dance, hier kom die camels, Het het aan gedaan Heya Afrikaans en sewe span Heya Sy kon nie ooit ontstaan Heya Maar ek toch ons word die sound Heya hey hey hou Ek vat hom my liefie en klaar hom my band Sy sou meer my nakier dan Lang Ja, het julle dit, julle kan sien mens sal dwars dier die nacht saam met die groep kan keir en jy sal nie ees vaak word nie hulle sal jy op die vloer hou en jy sal nie uitgeput raak nie dit sal net een wonderlijke aand wees en dit is die Campbells ok kom ons kyk wie is nou hier? is vir Suid-Afrikaans en hulle is, hulle noem hulle self Klaut Nou hulle was oorspronklike Suid-Afrikaanse damesrokgroep wat in 1977 in Johannesburg gestig is. Hulle bekendste treffer, Substitute, was saamgestel deur Willie Nelson en in 1978 bereik die weergawe, hulle weergawe van die elite in 1 in, in, in, in, in 10 lande. Dit is nou vir 'n Suid-Afrikaanse groep terwyl daar sancties teen ons is en dit het ook nummer 2 op die Britse singles charts bereik en vir 15 weke daar geblei nou as gevolg van die sancties teen Zuid-Afrika uh, teen die kunstenaars en so aan dier die Britse equity groep van daar die tyd het uh, die BBC se top of the pops tv program, a videoclip uit Nederland gekry om die trefverslied van die top 10 eh uh, Uh, a, aftelling aan te bied ok, kom ons luister na klout, die dames wat eindelijk verdien het om internationaal uh, uh, gewild te wees of popsterre te gewees het groot popsterre te gewees het uh, maar uh, ja weensomstandig hierin he? en uh, hulle doen vir ons uh, diekie wat mens nie so baie gehoor die mens ken Save Me ken jy baie goed En uh, substitute ken jy baie goed maar hier is klout met een wat jy al baie gehoor het maar hy het nie die selfde nie, Cloud let it grow, let it grow let it grow to tell me which way I should go to find the answer and all Een van die meer rustiger liekies van die groep Cloud. Nou ek het, hoe, dis seker nou Een jaar of twee jaar terug Het ek onderhoud gevoer met die Sanggroep, is ook een meisiesgroep En uh, hulle noem hulle self Saarkie Met een K-I-E aan die einde En hulle het my toe vertel Dat hulle het al saam met Klaut opgetreed Nou, die damekies is uh, ook sterk en op pad na iets toe, as hulle aanhou. Ek het langlaas van hulle gehoor, so, ik hoop sy herkies nog teef, want hulle het groot, groot potentiaal. Ruit ons stap aan, en ons kom nou by, weer eens, een Suid-Afrikaanse dame, en, uh, sy, Wel, die uh, groep waarin sy gesing het het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Nevadas en toe later as The Zombies voordat hulle uh, hierdie dame, Blenis Lynn, by hulle aangesluit het en is toe vanaf daaraf bekend as die Four Jacks in a Hulle eerste plaaslike groottreffer was Timothy met Master Jack en uh, het uh, gestuigd tot die 18 achttiende posiesie op die Amerikaanse billboard, Hot 100. Ons gaan nou na Glynis Lynn luister, en die liekies wat sy vir ons bring, is ook twee lekker op en wakker is, en dit is eerst luister, sê kere hi, kiri ho, en dan kom Glynis Lynn weer terug, en sê, vertel ons van die toordokter, Rama, ja, hier kom hy, lekker luister, al twee, Lynn, en sy het gesing Eerste Kirihe Kiriho En dan Ramaja Al twee lekker lekker partylikies En weet, Glenis uh, Sy welkom Voor, of ek uh, het al Gesien, sy is nou nogal Een bok verswoord, hoe so, u weet En <laughs> ek hou baie Van haar Afrikaanse accent Want as hy Afrikaans praat Dit is uit, uh, Ja, dit is een prachtige accent Afrikaans accent wat sy daar het right, nou ek sien Han sê hy so vir my van die Campbells en uh, dit sê, uh, sê sê sê, hoor nou die dag dat hulle nie meer die heel by die rock uh, van uh, die Campbells in die speur as iemand vir jaar nie, hulle het as gewoonte het hulle dit altyd gedoen en uh, toe sy nou hier die hoor wat ek vandag speel toe het sy nou weer aan gedink Hulle speel een ander onbekende lekkie vir my. Nou kom ons spuit hulle. Uh, Handelie, hier is die Campbells met daar die een. Heel belee rock van die Campbells. Verbeel jy maar iemand vir jaar. Up all It's Saturday night and the folks gather around Bring your little bottle, buddy, hold on tight It's heal but a rock and roll night daar is ek weer het sal my, laat het vir my les wees, om nie te skryf voor, net so voor die einde van die plaat skies <coughs> toch, ok ons stap aan, ons staan nie stil mee die program gaan aan en uh, wat het ons volgende op die draaitafel kom ons kyk ja kom ons gaan vir Alanis, Nadine Morissette kanadese, amerikaanse zangeres, Likie skryfster, platemaskapie eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar emotionele mezzosopran stem en begin haar, haar loopbaan in Canada in die vroege negentiger jare met twee mulwik suksesvolle danspop albums. Later, as deel van die opname ooreenkomst het sy by Homeby Hills Uh, Los Angeles uh, het sy soon toe en in 1995 die Jacked Little Paul vrygestel, ek kan niet sê ek het om al gehoor nie, Jacked Little Paul, uh, het moet gaan hoor waar hoor gaan hy, een meer rock georiënteerde album wat meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het haar uh, meest bekroende werk is, uh, nou haar opvolgalbum in 1998 is toe vrygestel, Morissette het wereldwijd meer as 25 miljoen plate verkoop en is dier Rouding Stone sy tydskrif The Queen of Alt-Rock genoem. Ons luister na die een van haar wat so groot was 75 miljoen plate verkoop en dit is natuurlijk die een wat haar hier by ons so bekend gemaakt het en dit is Thank You Jo, en sy bedank amal Lees net amal wat bedank word Thank you for that, thank you for that, thank you for that Alanis Morissette, thank you is morgens set en ek het opgelet en ek het kom achter dat sy vergeet het om my te bedank vir die speel van haar plaats vanmiddag. Maar ok, ons is nou by Fanny Spot, ons is halfpad moedie program, dan is het altyd Fanny Spot en Joyce sit op aandag dit is jou slot hierdie en vandag het ons een wat ons al voorheen gehad het maar ek, hulle bly snaaks en dit is Leon Schuster weer en hy wel, hy vertel ons nou hoe ons dit moet hanteer wanneer die kat gevrek het nie, nie, nie gevrek het nie wanneer die kat heen gegaan het hoe moet ons die situasie hanteer hier kom, Leon Schuster en die kat het heen gegaan hier het nou doen jy nie, nie maar moet verkeer moet net nie weer oor die nee, ram praat nee, nee, ek ga nou nie, en ek ga jou ook nie een story van ek ga vir, vir Schuster een story vraan maar hy moet Hy moet Jan spies doen kan huh? Smaak nie kan ek, kan ek nou Jy veel? bedoel nou, ek is nou ook een hoë e boom <laughs> Jan, jy was dit nog altyd <laughs> Maar was dit een lang boom? A lang boom Jong, ek wil nou nie na Cypress toe gaan doen jy weet wat ons van die graaf dink Jan, met jy zo'n hoë boom in Hier is die wind wat jy nou van Nou ja, gee maar die bietje wind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 en het voel om die skokom sit hier vlak achter in sy Santa Maria <lacht> en hy sê Karel kan jy nie vir my dien nie swrachtag net op a meer diplomatiese manier of a meer sympathieke manier oorgedraad nie blaas jy nou maar vir my sê die kat het hier op die dak geklim en a story uitgedink van jy a ma wat achter die kat op die dak aan is Maar julle kon nie die kat van die dak afkry nie En toen julle die brandweer laat kom En hulle hy het hulle leer hier tegen die muur gestaan maak En hulle is achter die kat aan op die dak Maar toen die kat nou skruk gevang vir die manne met hulle roe helmeten En van boe afgetuimel en op die grond geneek Heeltemaal kat swink en toen jylle nog die vier aards gebel en die vier aards het uitgekom maar hy kon niks aan die katse zaligheid doen nie en toen jylle die dokter gebel en hy was omtrent net betijds om die katse doodcertificaat te teken as jylle nou, as jy nou vir my so die story vertel het dan was dit nou nie vir my so'n geweldige skok nie en laat dit nou vir jou een les wees Terloops kallie, en hoe gaan het met ma? En toe sê kallie, man Karel, ma het morgen hier op die huise dag opgeklaan. Maar Bastian, hoe is jy ontgroen daar? Jy het een dag loop vleesbrei, laat hy net daar hoor. <laughs> ja, daar is, daar is die story van hoe die kat gevrek het. Hy schenk een van sy nege levens, of dit was die laatste ene gewees, want, of nie, uh, jy weet, daar is altyd uh, die dispiet, partijmense sê, kat het nege levens, en anders, hy het sieve levens, ek het van kleins af geleer, hy het sieve levens, nou ja, ek weet, uh, in Engels het hulle gekom, my die nine lives of a cat, in elk geval, ons gaan ham, my my seek, en dit is waar oor hierdie program gaan, en hier die groepie wat ons volgende gaan luister, um, is, hulle, uh, wel, die liekie wat hulle van ons gaan sing is, Yes Sir, en Boogie, is een treffer van 1977, door die Spaanse vokale, Dio Bacara. Nou, hier standaard disco liekie, is geskryf door Frank Dostel, en Ralf Souja, en uh, vervaardig door Souja, Dit het, was een belangrike treffer vir Europa en het die deelse enigste nummer 1 in die Verenigde Koninkrijk geword. Dit het een topverkoper van alle tye geword door een vrouwelike groep en het uh, uiteindelik meer as 18 miljoen exemplare wereldwijd verkoop. Die asomerovende inleiding van die Likie stem by oor met Harold Melvin se Blues Note en Thelma, Thelma Houston sê Don't leave me this way, wat uh, duidelijke invloed op die Bekara liekie gehad het. Ons luister na Bekara, en die liekie wat hulle van sing, is die ene, uh, Yes Sir, I Kaboogie, uh, dit is die eerste ene wat ons luister van hulle, en dan volg hulle om op, uh, die ene was in 1977, en dan in 1978 het hulle gehad, The Devil sent you to Lorado, nou ja want because you, you, he knew I was there, haha, <laughs> dit is die rede, ok, ons luister Bakara met die twee likies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 Sentir to Laredo Because he knew that I was there And then with such a face Remember the piano They're in a different melody You wanted cards You wanted darts let's all the men Without the dollar And now you call the little radio They want you out of heaven Oh, I can tell I'm in a spell. So here we to Loretto Because he knew that I was there And then with such a face and such a Sarah is die groepse naam en die eerstene was Jesse, sir, I can boogie 1977 en toe kom hulle met The devil sent you to Lararo because he knew I was there <laughs> so uit geweet hulle gaan stout wees ne? ok um, hierdie ene het ek baie baie lang laas gehoor en hulle sal my nie geloof as hulle hoor die ou wat om sing uh, is Quentin E. Klopjager en nou ja, wie op aarde sal dit nou wees? Jep, daar is partij van julle wat weet, en dit is natuurlijk Billy Forrest, as min mense wat weet, dat is, jy weet, hy het opgetree onder een klompie uh, skeilname wat, uh, wel, hy is uh, Billy Forrest maar hy het, uh, ek kan nie denk aan hoe limited uh, en en uh, hy het saam met die stokkato's ook gespeel hy, hy, hy het klomp van hier die wat hy gedoen het, het hy onder ander name uh, gesing, so dat mens nooit sal dink, dit is Billy Forrest, wat eindelijk vir my snaaks is want hy meen, nou kry die ander naam kry die krediet en die naam sê byvoorbeeld maak met drie treffers wat hy onder die naam maak en, maar dit is als Billy Forest eintlik, waar hy 40 treffers kon hee, het hy aan die einde van die dag 8 of 11 jy weet en Maar in elk geval ons gaan luister na Quentin E. Klopjager en hy gaan vir ons doen, en soos ek sê, ek het hom baie baie lang klas gehoor, en dit is Lazy Life Dan het julle hierdie en gehoor It's a kind of lazy love my life's my love kom hier kom hy Yes, do. You won't believe it's true. There are children playing in the park. Catching butterflies before it gets too dark. Making chestnuts in a shady wood. The one you love makes you feel so good. Listen, and know. As hy, uh, dit is a lazy life, my kan hoor, dit is Billy Forest maar as jy dit nie weet nie, dan weet jy dit nie. Uh, jy sal denk, dit is Quinten die klopjager. Raait ons stap aan en ons kom nou weer by a dame en die dame uhm haar naam is Clodag Clodag Rogers geboor 5 maart 1947 en sy is, is een sangeres en actrice uit Noord-Ierland. Nou Klaudak is vooral bekend vir haar treffers Come Back and Shake Me, Goodnight, Midnight en Jack in the Box natuurlijk. Sy was op 'n stadium een deel van die groep Eurovision en die uh, sanger was Jim Reeves. Hulle het haar talent besef en tydens die toer in uh, Ierland het hulle ver uh, geleend kere wat daar loob aan een hulpstoot so gee. Ons luister na Claudic Rodgers met daar ene wat sy baie bekend gemaakt het en dit is Jackie the Box. Stop Don't say up with me Just your Jesus Klaudak Rogers, as jylle weer die naam hoor, onthou, dit is a jack in the box. Right, nog, hier sien ons boer tussen die Zuid-Afrikaners vandag, moet nie sê, ek speel nooit Zuid-Afrikaners, sy muziek nie. Hierdie ouse naam is Sean Rennie, en hy is een Zuid-Afrikaanse sanger vanaf Irland. Hy het in 1964 na Zuid-Afrika verskuif, hy het 2 top 20 treffers in Zuid-Afrika gemaakt, sy eerste top 20 was I Walk With You, wat in 1970 uh, nommer 13 gemaakt het, en sy tweede treffer Charlie, het in 1974 nummer 4 gemaakt. John Rennie singt sy ander jene, en dit is ook ‘n baie gewulde jene, Sweet, sweet love of mine. A Love of Mind. Dit is Sean Renny en uh, ja, soos ek sê, hy van Ierland en hy het een Zuid-Afrikaner uit, wel, sy muziek in Zuid-Afrika uh, opgeneem. Ok, die ou oh, wat nou op die draaitafel is, hy is baie bekend in Zuid-Afrika en oorals. Sy rechte name is Christopher J. Davidson uh, en alias, jyp, Christe Burg, jylle teruggeraai, is op 15 oktober 1948 in Venado Tjerto in Argentinië geboore. Hy is die sien van Charles Davison, Britse diplomaat en sy maan was sy eerste sekreta sekretaresse. Emily de Burg was sy maan gewees. Nou gedeerende sy kinderjare reis die gesin heel wat as gevolg van uh, sy vaderse diplomatieke werke en uh, dit is in die ingenieursweesend. Hy het groot geword in verskillende lande soos uh, Malta, Nigeria, Zahir en toe hy 12 jaar oud is, toe het die familie Davison na Emerald, Emerald Isle in Ierland verskyf. Nou Chris woon vandag nog daar saam met sy vrou Diane en hulle drie kinders Rosanna, Yubi en Michael. Ons gaan na twee van sy likies luister en die eerste is waar is ons nou, oor daar, ok, Christabel, when the dream is over, uh, dit is so, uh, iets van, uh, direct na die oorlog, en, ja, uh, iets is, is, is die uh, konnotatie van die spesifieke liekie, en dan die ander ene is the hands of man, ja, wat het die hande, of the hands of man, nie al, verrug nie, kom ons luister na die twee,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 don't then resolve this magic with your love it These are the hands that build cathedrals. These are the hands that feed the world. These are the hands that kill the ones we heal. These are the hands of man. These are the eyes that see the wonders. These are the eyes that greet the dawns. These are the eyes that see the glory of the place that is our home. These are the wounds that tell of anger. These are the wounds that speak of hate. Yet there was one who gave his only son and his are the wounds. We have followed the stars, we have learned to reason, we have studied the heart, we can build cathedrals, we are part of the plan, we have sailed the skies, for we are man. These are the days to live forever, these are the days of the human race. For there will come a time When we'll be gone Gone without a trace These are the dreams that take us forward These are the dreams that warp the moon These are the dreams that make us what we are These are the dreams Hy, Christenburg en hy was in Zuid-Afrika geweest. hy kom toeries op en wat hy teruggevat het hy sê self dat hy is maal oor die Zuid-Afrikaners sy gasvrijheid en uh, ja hy, hy, hy sê dit dit het vir hom uitgestaan hy uh, hou van ons gasvrijheid ok nou die dame op die draaitafel is ene uh, Lisa McHugh Nou, sy is gebore 16 Augustus 1988. 'n uh, Scots Irish pop en country sangeres. Sy is in Glasgow, Skotland, vir die Ierse ouers gebore. Papa is van Castleduck in County uh, Tyrone en haar ma is van Felkerack in Glenally. Skus, <coughs> uh, dit is 'n uh, distrik in die noordweste van County Donegal. Nou in juni 2010 het sy na Ierland verhuis haar kess saamgestel in katoor. Sy het die vrouwelike zangeres van die jaar vijf keer gewin en uh, sowel as die uitstekende prestatie op die wereld verhoog. In 2012, uh, toe sy op die Grand Ole Opry verskyn, het sy ook haar eie televisieprogram getiteld On the Road with Lisa het sy bestuur. Ons gaan haar luister en ons het net nou so gepraat van die hillbillies en al die soort gedoentes en gedrogde monsterties en Lisa McHugh sing vir ons, sy sê, hillbilly girl. Ons luister, is lekker, die hillbilly klank, um, is vol onder die honkie tonk, uh, genre type van ding, I don't have time, but that don't bother me I'm a hillbilly girl in a hillbilly world, but that don't bother me Well, I ain't that bright, but I know what's right From mistakes in my color TV I don't care if I lose my hair, cause I'm living happily Have you as hy, Lise McHugh, en onthou die naam, jylle gaan baie meer van haar hoor, Heel Billy Go, is die liekie wat sy daar vir ons gesing, nou hierdie klomp, het jylle al baie van gehoor, en uh, ja, hulle het jylle geëntertein, dwars dier, die jare, uh, dit, ek praat van, die BGs, Gees, hulle was die sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice, Gieb, nou dit is die G, Uh, B.G.'s, uh, wat uh, uh, een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tyde geword het, hy is geboor op die Isle of Man, en het in Manchester, Engeland gewoon, en het gedierende hy kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hylle muzikane loobane begin het, hy het wereldwege sukses het uh, gekom, toe hy het teruggekeer het na Engeland, en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood Nou, ons luister na die Bee Gees, nou, is al twee, uh, as ek reg onthou, ja, ek onthou, uh, <coughs> ok, die eerste is saved by the bell, dier die Bee Gees, en dan die tweede ene, dit is die een, wat so lekker gedans het, uh, by al ons parties, het ons don't forget to remember van die Bee Gees gespeel, as is nou lekker, cheek to cheek, gewoonlik hier in die einde van die aand, nou, voor ons, eh, uh, dis hy die, hey, die partie is verby het hulle hierdie een weet jy het 'n ou ding om uh, so 'n uh, uh, drukkie kan inkry nou die bgs sien eers save by the bell en dan hoor ons don't forget to remember baie mooi ene, en dit bring memories terug, ne, daar een van die BGs, hy het eerst saved by the bell, en toe luister ons na, don't forget to remember. Right, kom ons kyk gauw wat gebeur later vanavond, en, uh, ek weet hier, op uh, Rankat Radio, gaan uh, Rudolf, val hy sessier in, en hy uh, doen sy program wat baie, baie gevuld is. Hy krij altyd die rekordluistergetalle en hy, uh, ja, um, hou die mense besig. Hy doen al die versoeken wat hy krij, hy krij uh, doen hy, uh, en al die geselsies wat hy krij, gesels hy en hy antwoord en hy, och, dit is een bedrijvige program wat Rudolf vir ons aanbied elke vrijdagmiddag om 6 uur en dan gaan hy dier Uh, tot half 9 en uh, ja um, uh, dit is in die, die programse naam is Opspoed ok nou op die ander kant by die uh, Radio Eendrag se uh, programme saad nee, vrijdag 1900, dit is nou 6 uur tot, ach 7 uur tot uh, 8 uur is dit DJ Doop, en sy program is Gooi Millies, waar boere muziek op sy beste vir ons lever, en uh, dit is muziek wat die voete keek, her uitsending saterdag vanaf 12 namerig, en moet het nie mis nie sê, hy, hier volg die skakels, en hy het die skakels ook daar gegeet, vir amal wat by uh, sy program wil luister, ek weet Elaine Global Artist, Sy doen altyd baie interessante programme hierdie tyd van die middag en wat sy vandag vir ons aanbied is, dit is een saamgezelsprogramm waar sy onderhoudt met uh, verskede mense en die een wat sy vandag uh, onderhoud mee het is Paul Swanepoel. Hy is uh, van die uh, Louveld Snake Rescue. Nou Paul vertel daar van wat uh, slange aan jou kan doen en, en uh, net, jy weet, hy, hy, hy het ook daar uh, Egyptiese cobra is dit ek, is nou nie, ek kan nou nie meer mooi onthou nie maar hy is alweer paar keer door slange gebyt en hy wees sy wonde ook daar nou nie op die radio nie maar ja hy uh, gesel staan ook oor die gevare van slange waarvoor moet die mens uitkyk enzovoorts so enzovoorts so ok um, ja, hier so sê dit uh, dit is een fotobeskrywing Mozambikse spoegkobra Mozambikse, ek het gezeg Egyptiese spoegkobers en pofadders is gewoonlik van die mees, uh, meeste slangbuite per jaar in Zuid-Afrika hulle buite is altyd doodlik O, is nie altyd doodlik en die meeste van hulle word oorleef ter die mense, dat wij dat dit lei what, uh, dit lei wel tot ernstige weefselskade en selfs amputaties vir al die, uh, vir al op die vingers en hande uh, dan wijs hy een paar foto's van uh, wat slangbuite veroorzaak en sovoort maar om eerst aans te luister skakel in by daar om 1800 was hy gesels met hierdie uh, Paul Swanepoel, wat een kenner is op daarie gebied. Oké, okay, is julle gereed vir die volgende, wat op die draaiplaatafel is, kom ons kyk, b -b -b -b. ja, jy weet, wanneer ek, uh, ek het so kroeg restaurant ga, daar in Daniels Keil, en as dit baie stil is, en ek wil die mense op die vloer hee, dan is daar vir al 2 wat ek kliphaard gebegin het, en dan onmiddellik is hulle op die vloer, die eerste is Blekkie Zwart, en natuurlijk Blekkie Zwart, Afrikaanse liekieskeier, en skryver, en uh, hy is geboor 25 mei in oudshoorn, um, actieve jare 1997, nou sy treffers van hulle sluit in, Lieve Lulu, dat die val waar hy wil, pers, kom, pers, jy, kie, en daar is nog wijn. Ons luister eerst na hom, dan kom ons by die tweede ene, wat ook net soveel reaksie van die mense getrek het. Kom ons luister, blekkie zwart, met, Lieve Lulu. Oh, lieve Lulu, sal jy vandaan, Doodoo Die liefde brandt hier in my harses voodoo My dromeleens karwe liewe loodoo Oe ek rei hinderblijst Als jy die dan van my tree Ek fantaseer Oor u jy alles deed En as jy uit al en al is so lekker van mooi, blij, maar mooi my hart gaan op loopt as jy oe in jy smaak kort met my Hierboor, en leef as dans in sy kweiso, sy kat oor die boel Dat is die sy wat my bloed laat staal My oog was te en my hart is so opal Die pasie wat nie die dans door, ek nie die valentie. Dit is die ene liekie wat ek altyd opgesit het om die mense na die vloer te trek en die ander ene is natuurlijk nie ver daar vandaan nie. Ook is die Afrikaanse liekie Kurt Dern. Kurt Dern, geboor 19 februari 1970 Uh, as Kurt Johan van Heerden, het jylle dit geweet, en as bekende Zuid-Afrikaanse sanger, liekie skryver en TV-anbieder, derin sy debietalbum, For Your Precious Love, is in 1995 vrygestel, en in 2002, maak hy sy deurbraad, met die Afrikaanse musiekbedryf met sy album, Yep, dis die ander, Likie, wat die mense na die dansvloer krijg, en ek praat van, mysie, mysie, maar hy moet kliphaard, hy word eerste inleiding, moet die mense onmiddellik al vang, daar waar het zaak maak. make love. Toerderin, ek het jou bykie kort geknip, want hier is nog een paar wat ek wil inkry, en die tyd vang ons op, uh, kom ons luister gauw na die volgende ene, dit is ene Louise Tucker, en Louise doen A Midnight Blue, dit is die titel van een internationale treffer uit 1982-83, dit is Louise Tucker, wat ook die titel is van Tucker's debietalbum Midnight Blues nou, ons gaan na haar luister, ek wil net geroen sê, hallo, aan uh, Louise Heinzmeier, daar van Kroonstad, dankie dat jy ook ingeskakel is, as usual, uh, soos gewoonlik, en man, dit is goeie nes, dat jy ook na ons reënie toe gaan, ons Matrix van 1970, hou oh, reënie, uh, in my maand, en, eh, uh, ja, ons het al een hele klompie van ons, wat is, is ons uh, 73, 74 jaar ouwe uh, uh, uh, klasmaats, wat daar sal wees, betuid van hulle het ons nog nie, by vorige reunies gesien nie, uh, en uh, dit gaan nogal groot pret wees, om julle amal daar te sien, en ek so blij, jy kom ook, uh, Louisa Hensmeier, van Groenstad, ek weet jy gaan het geniet, ek weet ons amal, gaan het geniet, en het gaan lekker wees om mekaar weer te sien, na al die jare, is nou al 55 jaar, wat ons in die school uit is, ok kom ons luister nou na Midnight Blue gesing dier Louise Takker Takker sê Midnight Blue en ek sê Goeie nacht, mense, dankie dat jylle geluister het, ek gaan veel uitspeel met nog een likkie en uh, dan sê ek, jylle moet die naweek geniet, dis hy lekker naweek wat voorlee in uh, die likkie wat ons gaan luister is nog so lekker ene, soos die Campbell's aan die begin van ons gekeet, is hier die ene Tansan van Christiana nou Christiana sy klip gooi hier van my af, eh uh, so ek sal gaan kyk of Tansan nog daar is en of sy nog bedrijwig is en uh, die mense wat dit vir ons doen is die Bredel uh, Dansorkes, ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het en ek sê vir julle genie die naweek uh, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen, ek is Ludwig Venter en ek nooi julle om zondag weer by my aan te sluit uh, en ek sê, goeie nacht, lekker naweek